V diskuzi na vaše otázky o responzivních médiích odpovídají Robin Pokorný, Martin Michálek a Jakub Mikuláš. Omluvte prosím technickou kvalitu záznamu. Povolíte se, že A člověk se teď, jestli ty jestli nějaký to s přiznáním lézol, že ne? Já, já já, děkuji za tohle témat, to je oblíbené. tak ním jsem si? No, jako u některých technologů je takový vývoj, že jim nejdřív plátivě propadnu, nasadím je na dvou projektech a pak je dáno bych to A to je v vlastně případem lazy lowlingu, kdy vlastně... Když to takovéto standardní použití lazy lowlingu, typu... To, ten obrázek se naštěl, až když ten uživatel prostě neviděl, vlastně nežíte vlastně, si vlastně to... Jo, jo, dobrý den. A, ten ta situace, čeká, vlastně, proces, kdy, ty čekáš, vlastně, vlastně ten, kdy ten uživatel naskroluje na to místo a pak se ty obrázky naštou, tak vlastně jsem schodal, že to je vlastně hodně málo případek, protože to má jednu zásadní nevýhodu minimálně, a to totiž to, že na těch mobilních zařízeních minimálně teda na iOS ta událost on scroll, která spouští vlastně to načítání těch dalších obrázků, tak se, tak se spustí jenom ve chvíli, kdy ty vlastně přestanou stylovat. A to znamená, že třeba, já jsem to byla nasazena na tom blogu, a tam vlastně, když jsem, jsem na to koukala na iPadu, tak se stávalo to, že ten, ty obrázky při tom rekonstruování, při tom jako momentum scrolling, a to teďka nemůžu tímhle naznačit, naznačujte někdo momentum scrolling. <laughs> tak při tom říká si ty obrázky tam prostě nebyly. Jo? Já jsem vlastně přescrolloval celý článek a uprostřed textu byly mezery. A vzhledem k tomu, že zrovna třeba v na situaci ta věc na těch obrázkách je hodně stavěná. Ty obrázky tam mají oproutávat tu pozornost, a ještě jako k tomu k té pozornosti. Tak, tak tam vlastně se to velice nesvědčilo že to mám nasazené na obrhu té cestovky a tam má, a to je možná trošku lepší, protože tam jsou stránky, kde těch obrázků je opravdu hodně a, a tam vlastně se dost jako hodně šetří a ten moment, ve chvíli, kdy ty když na tu stránku a ty obrázky se ti nenaštoušuje. Tak tam, tam jsou se za jestli je to super nebo nesúper. Přesně tak. I, jak a takový ideologický, že ten appendage do toho dokumentu tak, tak on to zpracuje pojde do tým parserem, stáhne si strávným obrázek. Jakový to, bude tady ideologicky, jestli to použijí, to už je základným Já to první doplním. Ajo, už zkralo Jo, půjští to častěji, jo? No, to znamená že to je na desktopu. Musím desktopu. Musím doplnit pro, pro historii. Připomínku, uh, že iOS 8 už on skoro častěji než naši příslušníkům Nevím, Nevím jak mám to jdu? Půjčité? Na Anglii. Android, na Anglii. Na potázku. tak Na Anglii. Na Anglii. Na Anglii. Na Anglii. Na Anglii. Na Na Ahoj. Já sice nejsem nějaký vývojář, ale <laughs> s nimi už se spolupraci a chci se zeptat na jednu věc, a to konkrétně u těch SVG formátu. Já ji taky tě, tě fandím a myslím si, že to je opravdu blízká budoucnost, kdyby to nahradí, ale asi kolegové by mě mohli poradit v tom víc, jak se týče nadvé velikosti a množství těch největší, jak to tam s tím vypadá. U toho SVG většiná SVG a, a těch web fontů. Jasně. Tak já jsem teďka mluvil, vybral. Co někdo, z toho? Já to musím popovědět. Já to popověděl. Dobře. Uh, uh, Sestavil na na svěřička na datovou velikost. To jsem normálně říkal. Všechno šířím na jednom scholní. Mě někdo říkal, že vlastně na jsou vůzne vlastně velký, protože má své větší datovou velikost, než normální. Vlastně trávím svěřičku, nebo něco, něco takového. A když jsem se ptal, z čeho to exportoval ten člověk, tak říkal, mu normálně z A tam možná je trošku ten zakopaný pes v tom, že ony on ty produkty obecně eroují spolu do těch formátů spoustu balastů, stup, které ty potom jsou schopni samozřejmě docela jednoduše odstranit buď nějakým automatizérem, typu ten grant. je na to task se druhým, který, který to je schopný odstranit tyhle věci. A, takže určitě jako, jsou samozřejmě zase to situace, ta situace, tady jako nemůžu říct, že SBG je obecně je na je to Je to někdy jo a někdy ne, ale obecně jo. A, a, jo, někdo se další hlásí. Takže, jak je to jenom krátce, dá se s tobou dělat zprávy, jako s SBG? Dá, ano, dá. A to, já už předám tady toho Robinu. Uh, já jsem jenom chtěl vektý uh, tak. Je takhle, porovnávodloste a gečky je samozřejmě nešťastý, protože to je gečko, když stačit, takže to je první věc. A druhý, SVG je text, uh, je to normální přezdav znaků, a to znamená, že na něj lze aplikovat GC komprese, To znamená, ta přemesená velikost je o mnoho menší, když má ten soubor barfaira systému, to je jedna věc. A druhá věc, uh, tím, že SVG je vlastně postaven na xml, tak může být součástí té stránky. To znamená, SVG obrázek může být umístěn přímo kvůli té stránky, čímž právě získávám to, že nemám další requesty. A na místě pak můžeš i s obrázkem prasov, kterou jsem Martě nezmiňoval, vlastně ty je přístupný přes CSS, můžu měnit třeba barvu a tak dále, můžu z něm aplikovat čáteční transičny, výstek tu a tak dále. To znamená, i v tohle to může být úspornější. Byl zeptat, jestli lze SVG skládat do spajku a odpověď byla joznáště ano. <laughs> uh, uh, to, uh, SVG totiž umí dělat uh, je tam tak G, když což znamená část grafická část, které může předat ID. A pak se odkázat na ten daný dokument a normálně hashtagem nebo hash, hash, hash znakem se na do ID a on vlastně jako dá ten obrázek, který je daný pod tím ID. Takhle to bezkrátce funguje. Ty spiky se dají i generovat právě pomocí grantu Ducalpu jakkoliv jinak. Projít se na Geminem, stáhnout jednou a tak dále. Takže jako by to vypracuje. Bohužel ta podpora není. Jeho smyšce? Jeho smyška rozhodně neumí. Jeho osmička rozhodně neumí a v těch ostatních vycházel. Všichni to asi z toho, že. A to je vlastně, no, to je skoro stejný, co se týče podpory, tak je to špatný, ale bez zbytku je to stejný. Nebo pak je váš to město? Ne, ne, vytale. ne, ne já mám nějaký jako, spíš doplňující dotaz, a, jak, jak byste to dále doporučili používat jazyk ještě jako takový? Používáš to, jestli jsem to pokopal správně, opět normálně v tom mlku, nebo, nebo jako backgroundy ve svých Tady máme nějaké případový jako případ užití jak to vy, protože sám se rozhodnu o tom, jestli já je svůj budu používat a jakým způsobem. Vzhledem že si dělal směr, já bych to udělal první. <laughs> uh, to záleží od použití. Uh, a, a je to zase jakoby, nějaký trade-off mezi tím, jakoby, že to ve svých stránce stahované stále znovu a znovu, versus budu to mít na a bude se to zobrazovat v místě. třeba. Logo bych možná tam do stránky umístil, nevím, že to je to znamená. Logo ještě ale jen to asi jedno. Pokud to bude třeba grafika, nějaký uh, grab, který tam bude ve článku, tak bych to tam značil dál externě, takže podobně. Uh, ale pokud bych si chtěl pracovat dál, to znamená, chtěl bych ho animovat, chtěl bych mít barvy, chtěl bych ho interaktivně s tím pracovat. Takže bych musím implementovat v stránky rovnou. Tam je toho možnosti nemá. Když je to upřesním, když bych chtěl použít ikonky na webu, tak jakou variantu si vybral, jestli background nebo, nebo inline. Už kdy minimálně dneska na každém dobu je potřeba nějaké transiční nějaká animace a ty ikonky, určitě nějakou varu, jsem tam půjdeš nebo, nebo nějaký stíž nebo něco takového. Tak jakou by se to vybral? Tím, co jsem viděl, tak na dalších velikostech se většině pracovat více, nějakou barvu, takže musí být, jako by, uh, jako by inlineovaly, ne? Musí, co často je docud, pokud je na dlouhém přestávce, imíč, imíč taj, tak oni jako by vykreslí na plochu, ale jsou takoví, oni by vykreslí na strovi, ale to bude při některých nových, při změně velikosti, takových znovu vykreslí a přepočítá, ale. Pokud jsi si dá porazovat, to musím vložit. Na druhé straně ty ikonky je zrovna případ, kdy bych asi to dal do nějakého středního souboru, protože se to bude používat na všech stránkách, tak bych to rád měl jako jednou v jednom stádu a vyšovat. Ale záležitost je, že, že to. Tak je nezanimověč. Prosím, tak je <nezanimujiš. tok> No a pak, pak je, takhle, můžeš animovat do jako celé. Můžeš jako samozřejmě tu ikonku animovat, jako tu obrázek a posunout celé, ale ne částečně, neuděláš, že tam je soba tak se jí nebudou prostě nikdo jako to neuděláš. Ale ten přechod, ten přechod uděláš, jako vlastně s starýma metodama, jako se to dělalo u obrázku, že vlastně zavestníš se sebe, to uděláš, jo. Když se kouhu na ten jako ne tolik jako pro ten dňák, ale jako, jako no, jo. Tak vlastně polyfil potřebuji používat do kvále, nevštějte pikče. Uh, řeší to tolik problém obrázků, že se mi vyplatí teďka to vlastně implementovat v polyfilu. a ne v picture s nějakým fallbackem, s tím, že pak musím myslet na to, že za nevím jak dlouho budu muset vlastně refaktorovat podstatnou část uh, webu, Abych, abych přešel zase s, zase na tu aktuální variantu. A nebo je to prostě jako zajímavá věc, jo, dá se to použít, ale vlastně, když se na ty člověk zamyslí jako ekonomicky, tak to vlastně nedává nikoliv smysl. No, to, konkrétně celá Picture Film 2 je vymyšlený právě tak, abys ten kód už zpětně nemusel moc upravovat. Že vlastně použiješ, použiješ kromě toho, že samozřejmě dáš prýč, video display no, no jako pro exploit <laughs> tak, tak vlastně jako je to syntaxe, která je v té specifikaci, a to bych asi jako ještě zdůraznil, no, nevím, jestli to je zaznělo ani i urobina, že uh, ta, syntax, ta, ta specifikace na, na ní se shodují teďka všichni výrobci, včetně uh, teda Microsoftu, a uh, ten zatím teda jako neřek, kdy to na ní implementuje. Neřek. A slažují, i, slažují. Ale jinak, jinak vlastně se na tom všichni schodli, že takhle to chtějí dělat. Většina z nich to i začala implementovat. To znamená, že vlastně bude trvat několik maximálních měsíců než poslední verze těch, těch prohlížečů. To budou umět přesně tak, jako ty to napíšeš do toho, A vlastně ty se na to už teďka jako přikládíš tím, že si vygeneruješ aspoň si vyřešíš tu záležitost, jak, je, jak vlastně velké ty obrázky chceš, protože i třeba u toho super simple příkladu na tom blogu, jako celá mi to trvalo, než, než jsem si na to přišel. A, a budeš to mít vyřešený. A ten vlastně ekonomický přínos pro tvůj biznis je, je z toho, že ty stránky se dají na to rychleji. Na těch mobilech, pokud máte responsivní web, a, tak, a, tak ty, ty, ty stránky se na tu rychleji. V máte spoustu produktových obrázků. <laughs> Takže, takže jako zrovna v vašem případě, ty bych na to nasadil normálně dva vývoje, na vlutání. <hý> by To jsem ti rád. Jestli to vážně, obrázdují jsi těsíc No, já tady to říkám, tady, jsem chtěl, a proto mám těme jako tady tožkuřák, že i kdybych jakoby, nepoužil ten polifil, což je jako, dáme z ale hloupost, mi to může řeknout, že 10 kW dělá skriptu a tak dále pro mě moc, tak to má ten smysl, že vlastně, když to, to je uzavřená specifikace, tak už nikdy se k tomu nemusí vracet, to bude napíšu teď, takhle. Je to takový možná trošku odvádní dveření, ale, ale jak říká pán Ted Atkins, je to jako uzavřený a je to jako hotový a můžeme využívat a akorát prostě umítíme ty výsledky a jak se na já si ještě omlouvám, malinko odpočím těm 10 KB, co zmiňuješ. Um, zmiňuješ. Za náma takhle chodil sales s tím, že to má jenom pár kilobajtů. A já jsem teďka zjistil, že ta stránka má 850 kilobajtů a že tam je hromada věcí, který má deset kilobajtů. Bacha, bacha na to. Já bych dotac, že by, <laughs> Já bych chtěl to v tom videu. A, a to, je, to je právě ta responsivita toho, toho videa. Já, já mě bych vám zeptat, jak má to Airbnb pěkně na tom pozadí dělaní jaká jako nejlepší best practice, jak mít pozadí na stránce video a zároveň abych jako nestahoval moc velký a tak dále se to jinak jako jednodušší dětá uh, přízeť? No, nej, největší cesta je hodně to video fakt oprimovat, to, co třeba dělá YouTube, tak to je prostě úplně vražetná poprese, to stačí. Pak se jenom dívat, jestli si se je vlastně někde vidět takový experiment, kdy Nahrává na YouTube nahrával video, vždycky ho a nahrávalo znovu. Tak on to jsou tisíckrát krát a na konci zůstali jenom prostě barevné flaky. A, takže může že použijete fakt dobrou kompresi, která a zároveň použijete nějaký scénik, který má třeba jemný světlo takhle, tak tím můžeš mít video, který má umělou kompresi, je v ale v té scéně to nevadí, takže můžeš dosáhnout jako to, že je malý. Pokud by si chtěl dělat jako to, že video to reaguje na okno nebo něco takového, tak tam ve starých specifikaci videa byl na source media uh, To už tam není, A z dobrých důvodů, protože to mělo takový divný chování, že třeba když to video bylo v půlce, člověk okno, tak teďka bylo vlastně se, se našechno něco jiného a teďka má to jako začít od začátku, nebo co kdyby tam není takže žijeme, nebo má začít od půlky, bylo to takový nespecifikovaný takže to strany, a teď je to třeba lepší už jako v tom, že uh, to video na se vrzuji do stránky, zjistím si třeba nevelikost ne, oknála třeba rozlišení monitoru a podle toho rozhodnu, jaký, jaký video použít. Pak nemusím řešit to, že někdo změnčil a pak to zase zvětšil a já jsem si myslím, jako načítal už nějakým video jako nebo takhle. Ale pod základním krokem je ta fakt dobrá kompresa. Tam, tam se dá vyhrát úplně nejvíc. To je <lýděk> a já bych chtěl jenom k tomu, kvůli videu, protože já vím, že tam uh, to JavaScript JP je poměrně bohatý, ale dokážu si představit, že spousta vývojářů se s ním nechce plně ponožovat a vlastně by chtěl nějaký framework pro ovládání videa. Tak když třeba tady se ty stránky, uh, nebo zájemce, nebo já řekl, že to má ty pěknou stránku, nebo vlastně to, co má. Apple na Mac Pro uděláno, jak se to jako postupně zprodovali, protože se mi to různě mění, v jednu chvíli se to nahrázovou práskám, a Tak dále. jestli tak existuje nějaký pěkný framework pro práci s lidem, třeba, nebo, nebo se musím vždycky uchývit tomu část, kterýmu neběrnímu a který ještě musím různě podle prohledučům upravovat. Jo tam, uh, co je třeba hodný, tak je použít nějakej, uh, třeba tuším videu, že jestli mu nějakej z těchto playerů, Uh, ony jsou docela modulární, takže se dá prostě všechno vypnout a ovládat je fakt jenom playbox nebo posunout někam uh, Takže to asi jako nejlepší volba přijde jeden z těch playboxů. Případně většina z nich zkušených má vlastní komentářky, takže si jde i vypnout, jakože nechci to tam prostě sít bavar, nechci tam podávat, nechci tam tohle. To asi nejlepší volba. Tak, já bych se jen zeptal, jestli vám třeba z náboženského hlediska nepřijde. E, trošku se pojala na z trochu plnost spát my jako do HTML, jako je to nějaký krok zpátky vid, max Spát Windows, MaxVid a cokoliv podobného MK prostě do HTML a e, z nějakého prvního draftu, co bylo HTML jako semantika, tak už tam máme na jednom něco, co vy, vy, vlastně definuje nějakou vizualizaci a dělá nám ta HTML prostě větší a větší balast a jak tě, se já to už že jsem v tomhle atejsta. <laughs> e, e, ty věci jsou, jsou prostě mají nějaký důvod. E, ten důvod je to, že on ten proč, tu chvíli, kdy parsuje toho, to maliko, tak nezná, co je získat. A když mi přijde jak lepší tam zpátky ty typ udělovat se s Media Quiz, než, než vlastně vymýšlet se nějaký další cestu. V Media Quizu je to Takže já s tím, jako je to hnusný, ta podle, ta, jako, já jsem tamhle pragmatik, prostě je to, jako, to maluje kterému má rozumět <laughs> hlavně ten stroj. A my se, my určitě si najdeme třeba nějaké nástroje, jak, jak to třeba psát, tak aby nám se to líbilo. Z CSS, malé preprocesory, něco podobného třeba v dvě uh, Já bych jako, na jsem se dalo spadnout, měla nebo takhle, já jsem to psal, tak třeba právě David Bogol okamžitě říkal, tohle by mělo být prostě v CSS, to je vizuální věc, a pak přišli další lidé a říkali, že to by se mělo řešit na serveru, jak mi vrátí ten správný obrázek a tak dále. Uh, a, a, a ten, ten důvod, proč to je tomu to říkal Martin, protože tam je ten preloader, který vlastně ještě vlastně předtím, když začne snáhka zpracovává, tak už ještě stahovat ty obrázky, na pozadí je to rychlejší a tak dále. Uh, ty problémy tam pořád jsou. Uh, jeden z největších problémů je, že pokud budou mít ta stránce hodně obrázku, tak tam si budou kopírovat prostě Ten kód je skoro stejný, ale bude to v balastu. Uh, na tomto řešení se pracuje. Má, když bychom standard, který by mi dokázal popsat média, který jí zde jim do meta, a pak se na ně odkazovat, nebo to globálně mění. To je všem teď víc, bezpěr, jakoby, ve stádu, že se o to tom pracuje na těch specifikaci nebo se vůbec jinuje, že by Ta druhá věc je client hints, já než bychom to slyšeli. To znamená, že by v této prequestu problíže říká nějaké informace o tom, o, tom svým, o, tom, o tom, kde se zobrazuje a server, jak pak ty informace zpracovával a vracel ten obrázek, ten správný, kluzůvka. Tomáš je jakoby, to, to je nějakým způsobem implementovaný v tech, ta podpora je horší. Ideálně by totiž měl vzniknout nový formát obrázku, který by na tohle byl připravený. A jsou zase návrhy, protože aby takový formát byl, ale to jsou všechny takové jenom návrhy. Takže jakoby, je to problém a je to takový good i nám řešení a, a nejlepší v tuhle chvíli, protože to, takový, teď máme vyřešený ty youskej, ty je na webu popsaný, ten, tam je na www.responsiveimages.org, je seznam youskej, kdy chceme mít respostivní obrázky, tam asi 11 možností a my dáme máme všechny vyřešení. A, a to bylo jako to, že teď máme takovéto matematický máme řešení a teď jaká důskej fyzikálně nejde nějaké kologické řešení. Já no, myslím, že ta ultimátní pověď na to je, že vlastně problém je, tam je ten obsahový faktor, že na různých zařízeních jde úplný obsah třeba pro malý display tam na úplný výřez obdávku. <laughs> vlastně báte, byl by mě být ten obsah a já si třeba na displej tohle úplně úplný výřez. A to je direction na to no, mm -hmm. Přesně, takže no. obsah. By být no, ale má ten... tohle bych to řešil jakoby nějak jakoby jinak, jakoby to, já rozumím no, to, že ale na otázka potom to nede, jak vědě, když se to opakují a, a to, že někde chci mít něco, tak to můžu specifikovat třeba v tom CSS, proč by to nemohlo být CSS, protože to nemohlo... Jakoby ten, ten uh, server taky být jako, bydnutí, jako máš, jaký máš rozništění monitoru. Zmrát, ano, já se taky myslím, že by to bylo do toho, ta filozofická nebo náboženská diskuze, ale taková zkoušení by to nechtělo. Můžete jako taky říkal, že za ten markup a... Tak on jako, jako, jako, jako X0, na ten mlák jako hledí, že jim se taky nelíbilo. Ale, ale oproti té specifikaci, která existovala předtím, právě ta Source N, kde by vlastně mohlo být jako srdce 1, srdce 2, srdce 3, neomezeně a tedy tak proti tomu B, toto tam šílené víc, že tohle je ještě jako rozumná cesta k tomu Můžu, můžu navázat na tu mužskou otázku? Ano, <laughs> to s tím trošku souvisí, co obrázky vkládáme přes ty svých uživatelů. Eee, to je hrozná otázka. kdo se šté kluci, to se to odlost. Jo, jako teď je to brvní. Jako určitě do budoucna se, se, se, se ty věci jako dají dají vyřešit. Už dneska vlastně, když jsem to představíš technicky, tak ten uživatel, když po něm jako správně bys měl chtít co největší ten obrázek. Když ti tam dá ten obrázek, tak si schopný to na tom se. Se připravit, přechroustat z toho imugu, které tam ty dupevní si vykydávají, tak tam dáš prostě, uh, imugu se SureCSETem. Se uh, vlastně není, není v tom jako technická překážka dneska, jo, jenom, jenom nějaká asi okolnost jako nebo <laughs> prostě jiné priority ve firmách. Uh, myslím si, že to je to, jaký dělat. Mně napadá, že tam si jako přidáte toho, že ten muž si musí vybrat, pro jaké. Velikosti? je to škoda, pra... to je škoda, tam problém, ano, přesně, to je problém s tím arđa, jak jsem právě, že v chvíli, kdy ujelaš to, co vlastně říká, teďka, tak v zásadě tam může lidi ty obrázky zmenšovat, a už je třeba to, že je tam třeba dítě na lopci, protože nazdáky že když to zmenšíš na 320 pixelů, takže tam bude jako dělátečka úplně z zelené plochy. Takže tam, tam vlastně samozřejmě ty trošku ty nástroje jako ty budoucí vysílíky by měly vypadat takže že toho uživatele na to budou nějak trošku sami dělat. Třeba v té české televizi, když jsme řešili tu kompakt, tak tam vlastně jako, že jsme dělali vlastně jako hrozně jednoduchou, jako technickou jako záležitost, ale muselo potom následovat školení všech editorů, kteří vlastně tam vkladají obsah, že ten obsah tam byl právě uh, řešený právě pomocí ARPDADY, no, pokud se zobrazovalo však jinak, někdy na výšku, někdy na šířku. Školivy, dva dny školy, kdyby jste uh, lidi... Já bychom říct, že že jako skutečně z těch jednáctý asi jenom dva nebo tři vyžadlu ten source a ten picture element. Nebo, takže... Uh, a teď má, když jsi že ty svůj že nejsou jsou validní, ale v prvních specifikacích toho vlastně jako ni, vůbec u ní nebylo. Zrovna, jako 90% víc, procent věcí se bez toho obejde. Takže a to, co říká Martina, jako by mělo dozlečovat fakt v většině případů. A, a skutečně ve chvíli, kdy budu potřebovat ten a direction, tak prostě to musím udělat ručně, od toho máme tady profesionáli my, anebo, anebo se to musí prostě nějak specificky pro ten případ napsat. Tak to Tady mám ještě jednou videodotaz. Všiml jsem si jednoho. Kolo jako všečeného býváka. Ty mám videodotaz. Já bych si chtěl zeptat uh, videu, uh, jak je to s automatickým uh, přehráváním uh, na některých mobilných zařízení. Protože já mluvím, že jsem s tím měl problém, tak jestli už se to nějak říká. To, aby se prostě automaticky přistilo video třeba na nejperu nebo na nejkomu. Uh, je to reklamní autoplay, klasický, uh, dokonce iOS kontroluje, že udělatel vážně tu akci zpustil, takže to nejde nějak jako vyvolat, že kliknul na playtlačítko no z takového. Uh, je to dobrý důvod, protože je tím žijící data, že jo. Uh, iOS 8 jako takový teďka přišlo s tím, že autoplay už tam funguje. Uh, ještě za dne jestli si to třeba reaguje na to, jestli jsem na 3G, čty, nebo na MiFi, nebo něco takového, Ale obecně se na autoplay, na mobilních veřejících jako nedá spolíhat. Je, je to prostě dobrý dobrých že, že ty videa můžou mít jako umřít. A člověk společně, že jsem tam na, na pozadí, chybne nějaká a nebo něco, kterou si stáhnout 15 MHz. Hmm, a že uh, jen ten úplnějící, uh, že znám ty stránky právě, uh, na kterých uh, je video na pozadí, ale on to dělá nějakým způsobem. že místo toho videa tam dali ani pohledy no. Jo, GIF je výborný pohled pro zkus, tady těchto si jako uh, jenom uhybů, třeba něco takového. tak je prostě úplně skvělé na to. Sice je tak jako velkej, ale už se dá nějak optimalizovat, že ho posunete do nějaký jedných Ale Zase hodí se jenom na něco. Ať tam, chcete, tam je člověk, který není, nebo něco takovýho, tak jste nahrani s ale... Jinak ještě dříve existoval nějaký kryty, že to video se dalo pouštět, že, tam, že vlastně se vzalo, že když člověk začal scrollovat, tak tam byl takový viditelný video, a když člověk začal scrollovat, tak vlastně spustil to video, něco takového. Ale je to diskutovat pro mě, protože ten, ten bud, proč je to na těch mobilní zakázané, přijde jako hodně validní. Pro, pro tak děkujeme za dotazy, děkujeme, že jste přišli.